Takže zdravím všechny. Tento kurz který zde budu učit, se jmenuje Fenomenologie vědomí. A nazval jsem to tak, protože. Jogy, učení jogi vlastně vědomí je počátek a konec všech jevů. To, že se nacházíme ve stavu utrpení, nebo to, že se nacházíme ve stavu osvobození, právě závisí všechno na našem vědomí. Teď Dnešní den chci zasvětit spíše eh, úvodu do tématiky, kterou budeme probírat příštím rokem, až se vrátím. A obsah mého učení příští rok bude též. Na základě textu, který jsem sám přeložil, je to šestá kapitola z Sándy Mirmočana sutra, což se dá přeložit, já jsem to přeložil jako sutra rozvázání úzlů, v angličtině je to známo spíše jako sutra odhalení hlubokého tajemství. V sánskrytu sándy znamená jak tajemství, tak i územ. A mirmočana znamená jak vysvobození, tak i vysvětlení. Právě proto vlastně sanskritský název dovoluje mnoho různých překladů v jiných jazycích. Jako obvykle sanskritské slova můžou mít i eh, deset, 15 rozdílných významů podle kontextu. Právě proto sanskrit je ten nejjemnější jazyk, který se nejlépe hodí k analýze toho nejjemnějšího, co existuje, což je naše vědomí. Jelikož naše vědomí je tak jemné, Právě proto je to tajemství, které je nejobtížnější odhalit. Ale odhalení tohoto tajemství je právě skutečný obsah jogi. Jestliže chceme pochopit skutečný obsah jogi, znamená to odhalení tajemství, vědomí, Právě díky vědomí jsme vázáni a díky vědomí se můžeme osvobodit. Jak studenti jógy všichni by měli vědět, existuje vnější jóga a vnitřní jóga. Vnitřní jóga se právě dá nazvat fenomenologie vědomí. A vnitřní jóga se nazývá studium samády nebo studium Samyama podle Patanjali Yoga Sutra Samyama, jak jste se učili, myslím, že jste měli e, sámky a filozofii tež v rámci tohoto kurzu Samyama znamená Pratyahara, Dhyana a Samadhi. A na základě Samyama právě můžeme Rozlišit, odhalit tajemství našeho vědomí. Čili vnitřní yoga není nic jiného než studium samády. A v tradici yogi na základě samády vyvstává moudrost. Pragya. A na základě moudrosti právě možno odhalit tajemství našeho vědomí, rozvázat uzly, kterými je naše vědomí vázáno. A ta část sutry, která konkrétně jedná o meditaci utišení a vhledu, V buddhistické tradici rozvázání uzlů je hlavně možné právě kvůli utišení a vhledu. Jestliže máme utišení a vhledu, můžeme rozvázat uzly vlastního vědomí. Jestliže nemáme tuto meditaci a děláme cokoliv, tyto uzly nerozvážeme. Teď jak bychom všichni měli vědět, buddhismus je skoro tři tisíce let stará tradice a jestliže vezmeme tradici jogy, na kterou buddhismus navazuje, buddhismus se vlastně nedá, dle mého skromného názoru, se nedá správně pochopit bez pochopení tradice jogi. a tato tradice jogy vlastně je bez času. Budha je ten, který tuto tradici zpracoval na základě vlastní zkušenosti, zkušenosti jeho probuzení, kterého dosáhl pod stromem probuzení Bodgaja. kdy odhalením tajemství vědomí odhalil vlastně tajemství Nejáství, což je princip, základní princip veškeré budistické filozofie. V tomto kurzu já nejprve začnu s pochopením fenomenologie vědomí v teravádové tradici. Díky teravádové tradici vlastně je nejlépe možno poukázat nejenom teoreticky, ale i prakticky. Vás budu k tomu vést, ovšem nemyslíte si, nemyslíte si že tento trénink je tak lehký, budete se muset věnovat meditaci léta, abyste poznali to, o čem budu mluvit. Ale na základě tervádové tradice, hlavně tradice a Abidarma je tradice vyššího učení, tedy učení, které popisuje bytosti a svět z hlediska pravdy nejvyšší. Ne, jako učení sutr, které popisuje svět a nás, bytosti, hlavně z hlediska eh, jako našich možností. A my se budeme zabývat fenomenologií vědomí, hlavně z hlediska abidármy, z hlediska vyššího učení, které vidí nás, bytosti a svět, ne z hlediska Obyčejného, obyčejného vědomí, které je vázáno na karmu a na kléšas, na poskrnění vědomí, ale vědomí, které je osvobozené. Jedině osvobozené vědomí může rozvázat uzly. Může odhalit tajemství vědomí, které je vlastně tajemství základ všech tajemství. Dnes i věda pomalu, pomalu přichází k názoru, že vlastně veškerá tajemství vědy jsou vlastně tajemství našeho vědomí. Neb, hmota samotná je prázdná. V televádové tradici je text, který byl částečně přeložen do češtiny, pokud vím, který se jmenuje Otázky krále Milinda. Hm? Milinda paňá. Kde Velký král Milinda, tehdy řecký král, nebo řekové se po Alexandrovi dostali do Indie a vládli severní části části Indii. Generálové Alexandra, a dynastie, která vládla v Panžábu, právě jejím králem byl Milinda. A Sangasena byl jeho učitel, Arahat Sangasena. A rozpravy mezi tímto Arahatem Sangasenou a králem Milindou se zachovaly. A v těchto rozpravách právě Král Milinda se ptá Arahata Sangasena, vznešený, jaký, co vlastně je hlavní přínos světem uctívaného Buddhy, co je jeho velikost. A Sangasena na to odpoví. Velký králi v jednom vědomí náš učitel byl schopen poznat, jasně vidět, vést k jasnému vidění všechny mentální faktory, které toto vědomí určují. Z hlediska buddhismu, což je důležité poznat, a nejen z hlediska buddhismu, můžete najít podobný princip i v sámke. Vědomí samotné pouze zrcadlí objekty. To, že vůči objektům Má vůli. Má rozlišování na základě toho, co je dobré, špatné, co se hodí, co se nehodí, co je příjemné, nepříjemné. To je právě funkce mentálních faktorů, takzvaných čajita. Jak Studenti sanskritu ví, čita v sanskritu nebo v páli znamená vědomí. A čita má komplexní význam. Ze sanskritského kořene čint, což znamená myslet, Alam ty cinteti ty cita, to, co myslí o objektu, to je čita. a na druhé straně činoty, to, co hromadí naší zkušenost, to je těž cita. To, co hromadí v pojmu jogi, jak buddhistické, tak i a to, co hromadí semena našich zkušeností, to je ta čita. Ale tato čita právě hromadí a myslí na základě mentálních faktorů. Bez mentálních faktorů Co vlastně čita je? To je to velké tajemství, které je třeba odhalit. Učení základní abidarmy je právě odhalit toto velké tajemství na základě zkoumání těchto mentálních faktorů, které jsou obsahem našeho vědomí a bez kterých vědomí nemůže fungovat. Právě proto Sanga se odpovídá na otázku krále Melindy, že velikost Budhy je v tom, že v jednom vědomí mohl poznat A popsat přesně funkce a důvody veškerých faktorů vědomí, které ho tvoří, ve smyslu naší světské zkušenosti. A právě proto z hlediska buddhismu skutečné odhalení našeho tajemství je spočívá v tom, že skutečně odhalíme obsah našeho naše světské zkušenosti, našeho světského vědomí, aby jsme se nemýlili o tom, co přechází. Rámec naší světské zkušenosti. A to je možno právě na základě moudrosti, která má koreny v studii samády. Teď je král Milinda, ačkoliv je velice inteligentní, není mu jasno, o čem vlastně jeho učitel hovoří. Právě proto se ptá ctihodný, můžete mě dát nějaký příklad, abych správně pochopil to, o čem hovoríte? Na to moudrý Sangasena odpoví, Dejme tomu, veliký králi, že se nacházíte v Sanga, v Ganga Saga, v Bengálském zálivu, kde se Ganga vlévá do moře. A vezmete vodu z, z tohoto místa a Budete analyzovat, toto je voda Yamuna, toto je voda Sárasvatý, toto je voda Gogra a, ta, a všech menších rek, který do, se do Gangy vlévají. Je to těžké? Ano, to je velice těžké, to hned tak nikdo nedokáže. A na to samka vysvětlí krály. Právě to Buddha udělal, když v jednom vědomí, které vnímáme jako jediné, odhalil a vysvětlil veškeré faktory vědomí, které náš proces myšlení a naši reakci k sobě a ke světu určují. A odhalil jejich funkce a jejich důvody. Král Melinda začíná chápat, ale nejasně, tak vyžaduje další příklad. A Sangaseena na to řekne: Velký králi, jíte kari, ano, jím kari. Když ochutnáte kari, a v kari krále je výšení na mnohých, mnohých i drahokamů, kromě. Korení. Hm? dovedete rozlišit různé ingredienty, které se ve vašem kari nachází a říct, toto je právě kardamon, toto je zázvor, hm? toto je rubín, toto je diamant, dovedete to rozlišit? To nedovedu, to bych nedokázal. Právě to, Dokázal tento velký učitel, který je znám pod jménem Buddha, probuzený. Buddha to slova znamená probuzený. Stav probuzení je tedy stav rozvázání tajemství vědomí, což se dá tež nazvat a je to zváno. Buddhistické tradici rozvázání tajemství, já. Tak eh, nejprve, než se budeme věnovat eh, Příštím roce textu a různým teoriím, které jsou s tímto textem spojené. Objasním nejprve teoreticky a pak se prakticky, jak vlastně je možné na základě jogi, vnitřní jogi z hlediska abidarmy. V tomto jednom vědomí poznat veškeré faktory vědomí, který tvoří jeho obsah a poznat z hlediska triádové tradice, též jejich krija kičha, jejich funkci, jejich pačupatána jejich vyjevení nebo manifestaci a jejich padatána, což znamená jejich bezprostřední důvod a příčina. Čili z hlediska tervádové abidarmí, z hlediska vyššího učení, tak, jak je zachováno, Poznání vědomí a jeho faktorů je poznání jeho lakšana nebo lakchana, to znamená vlastností, jeho funkcí, jeho vyjevení nebo manifestace a jeho základních důvodů. Proč? Protože právě to, co Buddha poznal pod stromem probuzení, co je obsah jeho probuzení, je poznání nejáství vědomí, nejáství všech faktorů vědomí a nejáství vědomí a faktorů vědomí ve smyslu též i objektu, které tímto vědomím a faktory vědomí poznáváme. A tomu se říká buddhismu závislé vznikání. Aby naše zkušenost dávala smysl z hlediska zkušenosti Budhy. V vědomí světském, kterým poznáváme svět a předměty naší zkušenosti poznáváme sebe, Aby mohlo fungovat, nic v něm nemůže mít vlastní podstatu, která se nemění. To neznamená, že vědomí samo a faktory vědomí a to, co poznáváme, nemůže mít vlastnosti. Které existují, kdykoliv se, se, se jevy setkáme. Ale tyto vlastnosti též existují jedině na základě závislého vznikání, to znamená v závislosti na druhém. Nic v naší světské zkušenosti nemůže záviset samo na sobě. Aby jsme pochopili buddhismus, toto je základní princip, který je třeba Chápat a konfrontovat s naší každodenní zkušeností. A právě buddhistická meditace by měla vést k tomuto bodu. abychom mohli zkoumat tyto faktory vědomí. A též, aby jsme mohli zkoumat objektivně to, co vědomím poznáváme. Musíme mysl obrátit dovnitř. Tomu se říká vnitřní yoga. A vnější yoga yama niyama jak jste se učili asana pranayama je vlastně příprava na vnitřní jogu, kterou Můžeme odhalit tajemství našeho vědomí a vysvobodit naše vědomí spod karmy a poskvrním, což je účel jogi Bez tohoto účelu vlastně v tradici jogi, yoga nedává vůbec žádný smysl. Jestliže jogu odstraníme od tohoto kontextu, odstranění poskvrnění a karmy, no tak yoga absolutně nedává žádný smysl z hlediska tradice. To je třeba si uvědomit. To je jasně vysvětlené jak i v sámky, tak i v vedanta, tak i v džajinistickém přístupu k jhoze, i tak i buddhistickém přístupu k jhoze. A to je společný kořen disciplíny jogy, která vede právě k rozvázání uzlu, které nás. Vážou na stav utrpení světa. V damapada což je nejčtenější text v teravádové tradici je jeden verš velice hlubokého smyslu, který dává možnost nekonečně mnoho vysvětlení dle rozdílných tradic. V čítě vaga je verš, který riga, asariram, je kačarám, Asariram, asariím, gházajím, je čítám te mokanti Dukabandana, Bandana. Jestli si to dobře pamatují. To, což znamená, ti, který pochopí toto vědomí jako to, co je asaríram, co je bez těla, co je ekacáram, co všude chodí samo, co je Durangamam, co může jíst daleko, daleko, jestliže se dobře naučíte jogu. Můžete se podívat, co myslí váš striček v Americe. To není žádný problém, protože vědomí může opravdu chodit daleko. A jestli jste studovali, vybhuty část Patanžáliho Yoga Sutra, tak i Samyama může vést k rozvázání všech uzlů kosmu, všeho vědomí. Samyama na slunce a tak dále. A Guhásájam, tento pozná vědomí jako to, co chodí samo, co je bez těla, co chodí daleko a co bydlí v jeskyni, ten je schopen se vysvobodit od všech okovů utapení. Teď z hlediska teroládové tradice a vydarmy vyššího učení právě toto osvobození vědomí je možné na základě analytického poznání všech faktorů vědomí, jejich vlastností, lakana nebo lakšana, jejich funkcí kriya nebo kicha, jejich vyjevení pačupatána a jejich hlavního důvodu padatána. Jestliže vědomí a faktory vědomí tak to poznáme, nejáství vědomí. Každý faktor v jednom vědomí má jinou funkci, jiné věvení a jiný důvod a jinou vlastnost. Jak tento div vědomí, ve kterém každý faktor, který ho tvorí, má jinou vlastnost jinou funkci, jiné věvení. Jak toto vědomí může být něco, co v našem světském poznání má vlastní podstatu. V našem světském poznání vše, co poznáváme vědomím, se stále mění, protože vědomí samotné se mění v každém okamžiku. A to je právě třeba poznat na základě meditace. V buddhistické tradici my pak můžeme tuto tradici krásně přirovnat k tradici sámkia, kde nacházíme podobné principy, jinak vysvětlené. Toto naše Vědomí, s kterým chápeme sebe jakožto přechodný jev, jev a svět jakožto přechodný jev, toto vědomí se nedá pochopit jakožto podstata. ale dá se pouze a jen pochopit jakožto proces. Proces změny, který se v a i v Mahajanové buddhismu nazývá transformace, parináma, stejné slovo. Všelip v naší světské zkušenosti, co my poznáváme, je transformace vědomí, proces vědomí. O tom budeme hovořit též více v detailu na základě textu tedy šesté kapitoly jsou tedy rozvázání uznu, kterou máte, myslím, v dispozici, ne Tomáši? Ne? Jo? Tak zatím si to prečtěte a pak já vám podám vysvětlení a tež budeme se snažit to srovnat s filozofou sámky, která je tomuto textu obzvláště blízká. A teď na základě vyššího učení deraváda, jak poznáme systematickým tréninkem, jak poznáme vlastnosti, funkce, vyjevení a důvody vědomí a jeho faktorů. To je tedy téma tohoto dne a není to jen téma na mluvení, je to ještě téma na praxi. Hm? A doufám, že po tu dobu, co tady nebudu, se této praxi budete věnovat, aby jsme pak mohli pochopit, jak ve vývoji buddhismu tato praxe a její Obsah se vlastně mění částečně, dle mého názoru, pod hlubokým vlivem filozofie hinduistických nebo eh, směrů filozofie navazujících na vědy hm, jako sámky a vedanta. Čili vlastně částečně dá se říci, že buddhismus. Se vlastně vrací k vysvětlení, které je blíže duchu upanišát nežli vysvětlení vyššího vědění v té tradici, tradici. Tradice Terevádová je základ pro pochopení, jak zkoumat právě tyto faktory vědomí a poznat jejich nejásty. A tato tradice, dá se říci, je teď základ pro naše pochopení v rámci filozofie. Pouhého vědomí, která bez pochyby ovlivnila též i vývoj sámky a vedenta. Obzvláště jasné v pozdější tradici kašmírského šivajismu atd. Tak aby jsme zkoumali vědomí ve všech tradicích, které navazují na jogu. Ať už je to buddhismus, jainismus, sámky vedanta, musíme se obrátit na vědomí samotné. Jedině obrácením na vědomí samotné můžeme rozvázat uzly. Vědomí, které nás vážou nastav útrpeň, uzly, kléša a karma, což je stejný ve všech tradicích jogi. Najdete to v Patanžáli Yoga Sutra, najdete to ve Vedantě, najdete to v Jainismu. A jak se začátečník učí obracet na vědomí samotné? Učí se to na základě meditačního předmětu. jedině na základě meditačního předmětu, můžeme se naučit zvyku jednobodovosti vědomí, který obzvláště v naší moderní společnosti prakticky vymizí. A bez Zvyku jednobodovosti vědomí, co se týče tradice jogy, ať už je to jakákoliv joga, v jakémkoliv vysvětlení, bez zvyku jednobodovosti vědomí vlastně k hlubší józe nemáme přístup. Aby jsme tento zvyk jednobodovosti vědomí vyvíjeli, buddhistická tradice mluví o síla, o etické, etické disciplíně, Patanjali Yoga Sutra mluví o yama, niyama, asana, pranayama, což je vlastně základ pro to, aby jsme efektivně pracovali na jednobodovosti myslí. Také na začátku, jestliže chceme vyvíjet tento zvyk jednobodovosti mysli v tradici buddhistické, si vybereme takzvanou kamatána, karmastána, což je objekt meditace. bez objektu meditace. Obrácení se na vědomí samotné nemůže být pro nás obyčejné bytosti. To neznamená, že neexistují bytosti obzvláště talentované, ale pro nás obyčejné bytosti narozené v Moderní společnosti, která vůbec nedává důraz na kultivaci koncentrace, ačkoliv pomalu, pomalu se přístup začíná měnit, ale je to bravenčí tempo. Dříve je třeba si uvědomit, ve staré Indii i v Číně, i v jisté míře i u nás, vlastně studium znamenalo pamatování si textu a pamatování si textu je tež výcvik v jednodolovosti vědomí. Třeba si uvědomit, že například buddhistická tradice byla sepsána až 500 let po parimirování eh, nebo smrti Budhy. 500 let se tato tradice tradovala pouze na základě eh, schopnosti si ji pamatovat. Teď si představte jenom, že e, třeba spisy Komenského by se dneska tady e, učili na základě toho, co si o nich žáci pamatují, tak asi by jsme moc dobře Právě proto není divu, že buddhistická tradice má tolik rozdílných interpretací. Tak předmět, který používáme, k tréninku v jednobodovosti Myslu, Mysli se tedy jmenuje karma stána, kamatána. Karma ve smyslu úsilí a stána znamená místo. Aby jsme praktikovali jednobodovost vědomí, musíme vynaložit úsilí, aby naše vědomí Nepobíhalo sem a tam, ale zůstalo na jednom místě. Jedině jestliže má tuto schopnost, může se obrátit na efektivní poznání sebe samotného. Jestliže tuto schopnost nemá, tak pak se jedná pouze o teorii a teorie nikoho nenasytí. To je vlastně základ Mahajánového přístupu k buddhismu. Aby jsme použili moudrost k poznání vědomí, potřebujeme samády. Aby jsme získali samády, potřebujeme jednobodovost vědomí. To je kódováno ve všech tradicích buddhismu, ve všech tradicích jógy V, v tradici Tereváda se ke skrocení těkavého vědomí používá 40 objektů. Jestliže chceme projít výcvikem pro meditace, například v Burmě, musíme se naučit většinu z nich dnes. Ty objekty meditace na namrtovaly nejsou tak běžné. Dříve v Indii se pohybívalo tak, že se mrtovaly dávaly venku a meditující většinou zůstávaly na těch místech. Dneska ty mrtvaly, které se nadouvají a které jsou v oběti červu a které jsou už jen Nisavé maso moc už dnes nevidíme. Tak normálně dnes výcvik učitele meditace v Burmě je, že vlastně na všechny objekty meditace zmíněné ve Vysudimag a 40 objektů, kromě těch různých mrtvol v různých stupních rozkladů, vlastně se musíme naučit všechny. Podle Melinda Panjá, kterou jsem citoval, dobrý meditující je jako slunce. A jeho paprsky jsou právě ty různé objekty meditace, které zvládl. Jelikož z hlediska toho, co se učíte zde v rámci jogy, obzvláště kde doktor Čupelí, tak vědecky vysvětluje, správně vysvětluje vztah mezi Ásánou a pranayamou, mezi držením těla a dýcháním. Právě proto nejlepší údej, když si vybereme jako objekt, meditace, dech, což je vlastně z hlediska poznání, vědomí, tež dá se říci ten nejzajímavější objekt. Proč? Treba uznat. Dech a prána je, jak bychom měli vědět v indické filozofii, vlastně jedno slovo, stejně tak, jako v rečtině pneuma. V, v tradici jogy prána je přirovnaná ke koni a vědomí nebo je jakožto jezdec, který na tomto koni sedí. Čili vědomí a prána je komplex vlastně ten který tvorí náš základ. Poznání základu vlastně můžeme poznat všechno. <laughs> Jak jste se učili, poznání všeho je vlastně poznání těch různých vrst těl, kája, které nás tvoří, tak, jak jste se učili ve, ve filozofii Vedanta. Meditace na dech se v tradici buddhismu nazývá ána nebo neboli saty. Saty, neboli smrty, doslova znamená paměť. Ale je to paměť ve smyslu upomínání. Paměť v přítomné čase, která se nedá od... násilím oddělit od paměti minulých jevů. Nebo to, co prožíváme teď, je na základě naší paměti i minulých jevů. To je společné vlastně ve všech tradicích jogy. Čili smrti zde znamená upomínání se, nebo zapamatování si toho jevu, kterému se říká nádech a výdech. Ana znamená nádech a pana znamená výdech. A Buddha též vysvětluje v Pána sati, Suta, že ten, který se, jenom ten, který se věnuje systematickému upomínání nádechu a výdechu, je ten, který praktikuje meditaci na jestliže i jeden dech jasně nevnímá, nepraktikuje meditaci na dech. Proto v češtině můžeme Saty nejlépe přeložit jako bdělost. To, že si upomíná máme přítomné jevy. Praktikujeme vdělost. Jestliže si je neupomínáváme, co se stane. Naše mysl se stává opičí myslí. Jestliže naše vědomí je konfrontováno zvukem, běží za zvukem, jestliže počitkem těla, běží za počitkem těla, jestli barvou, běží za barvou, jestliže čichovým věmem běží za čichem a začíná rozlišovat, to se mi líbí, to se mi nelíbí, to chci, to nechci. A přesně to, Yoga popisuje jakožto okovy vědomí, okovy utrpení. A naše poznání světa je právě založené na tomto prchajícím vědomí. Na tomto vědomí bez schopnosti jednovodnosti. Když už jsme vzpomínali Damapada, v Damapadě je další krásný verš Sunipunam, Susukhamam. jatá káma, nipáty nám, čitám, damaty, médaví, čitám, dantám, suká jestli si to dobře pamatuju, Co znamená, že tohleto vědomí, tohle naše vědomí je susukumam, velice sukšma, velice jemné, vyvstává podle toho, jak se mu zlíbí. A tento stav Čapala Čita, tento stav těkavého vědomí, je nic jiného v vioze než utrpení. A proto tento velš říká, že moudrý muž, médavý, se věnuje podmanení ducha, podmanení vědomí, neboť ví, že jen podmanené vědomí, suká váha, jen podmanené vědomí, prináší sucha prináší uspokojení. Vědomí, které nepodmanilo těkavost Sledovat naše představy o tom, co se nám líbí, co se nám nelíbí, co je nám příjemné a nepříjemné, a stavět celý náš svět na, to, na těchto základech. Pokud si toto vědomí nepodmaní, no tak nepozná z hlediska jogy to, co je opravdu štěstí. Tento princip je společný všem autentickým tradicím jogy. Nedá se od nich oddělit. Právě proto jogíni všech různých směrů, jako Sri Aurebindo a tak dále, obzvláště si cenili textu dama, pana. díky těmto výrokům, které jsou společné všem. Máme udělat přestávku, Nebo ještě můžete sedět? Hm? Dobrý. Dáme krátkou přistávku. Tak po přestávce uvedeme přímo do praxe meditace, pak zase odpoledne budeme mluvit o teorii, nebo po meditaci zase budu pokračovat v teorii, pak zase chvilku meditace a zase teorie. Jo? Tak takhle si to asi vždycky hodinku teorie a hodinku meditace. Jo? takže 10 minut. Co? Afghan 10 minut. the selling to sense the DTD the productivity index is at its highest level I think ještě, the the the the the the the Takže the the the to. the the Takže, No, no, já začnu, ještě to Mám, Máme. no, to je, že to to to včera. to to to to to že to to jsou to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to sa je to čo Hlo se mi ta vou Se, že vždy budeme kombinovat teorii s praxí, protože z hlediska jogy vlastně jenom praxe může rozvázat ty uzly, které všichni máme. Ale aby jsme efektivně praktikovali, musíme mít jasno v teorii, musíme mít jasný intelekt. To je též základ vlastně pochopení jogy. Naše zavázání a naše rozvázání závisí na našem intelektu. A náš intelekt povede naši jogu. To je vlastně kódovaný ve všech tradicích jogy, ačkoliv je to jinak vysvětlené. Než se pustíme přímo do meditace, vysvětlím předpoklady meditace. Jestliže ty předpoklady tam nebudou, pak naše meditace nemůže jít do hloubky. Tak, ty předpoklady meditace v Joze jsou vlastně dva hlavní předpoklady, kterým se říká Kája Viveka a Čita Viveka. Studenti jógy by měli vědět, nebo už ví, doufám, že vlastně slovo Vivek má obzvláště široké použití ve všech tradicích jógy. Je ze sanskritského kořene vič, který vlastně znamená, Rozdělování, ale rozdělování na základě moudrosti, na základě poznání. V tradici jogy má vlastně dva základní významy, což je izolace a pochopení. Jestliže správně rozeznáme, izolujeme naši mysl od rušivých jevů. Jelikož jsme správně nerozlišili, proto nejsme schopni izolovat naši mysl od rušivých jevů. Jestliže jsme schopni izolovat mysl od rušivých jevů, jsme schopni meditovat. Právě proto viveka má centrální význam, dá se říci, ve všech tradicích jogy. Izolace těla znamená, že naše vědomí se nevěnuje oku, uchu, nosu, jazyku a rozličným počitkům v těle, Ale obrátí se k sobě. Aby se mysl byla schopná obrátit k sobě, předpoklad je, že má pevný postoj a správné dýchání. Ve všech tradicích jogi správný postoj je definován jakožto pozice těla, která je sucha a styra, která je pevná a pohodlná. Jestliže jste studovali, pokud si dobře pamatuju, patanžály, sutry, yoga sutry, po této definici suka Stira tež Patanžáli vysvětluje, jestli si dobře pamatuju, že pomůcka k tomu je tež, že se mysl zaměří Ananta Pradidána nebo něco podobného, že se zaměří na nekonečnost. To dá tež mysli a tělu schopnost se uvolnit Jestliže jsme uvolněni v pevné pozici, pak je snadné izolovat mysl od vnějších vlivů. Jestliže nejsme v pevné pozici, a ne... čili vlastně věnování se nekonečnému, ať už je to Poruša nebo Bůh nebo Nirvána. vlastně napomáhá, k tomu, aby jsme se uvolnili v pevné pozici. Jestliže se uvolníme v pevné pozici, pak, se můžeme plně věnovat meditačnímu objektu. A to je vlastně podmínka k izolaci vědomí. Vědomí, jestliže meditujeme na dech, vědomí v děle Pozoruje každý nádech a výdech. A přestože existují jiné počitky v těle, přestože můžou vystat jiné mysli, přestože může vystat jiné vnímání, mysl si stále upamatovává, to jsme vysvětlili jako smrti proces nádechu a výdechu a zůstává u něj. Ať se děje, co se děje. Meditace neznamená, že potlačujeme jiné vněmi, věmi, jiné mysle, Meditace znamená především to, že přestože jiné věmy a jiné myšlenky než nádech a výdech přicházejí, tady pozor, je třeba si uvědomit, že v terminologii sanskritu a v našem jazyce jsou jisté rozdíly. Jestliže se věnujeme dechu, a nemyslíme, to je tež z hlediska sanskritu to je tež myšlení, dya, z toho je dhyána. V diáně nemyslíme, ale přesto myslíme tím, že si vyjemujeme, věmu, vě, jaký se objekt v mysli, tím vlastně myslíme. Proto čita, vědomí je definováno jako čintety, ty či tam to, co myslí na objekt. To neznamená, že myslí, jaký je, ale že si ho upamatovává v mysli, to je též mysli. Čili v tradici buddhistické diána, kterou se budeme učit v tomto kurzu, a která je předpoklad vlastně poznání vědomí jakožto fenoménu složeném z mnoha, mnoha rozdílných fenoménů, které přichází v každém momentě pohromadě neodděleně. Tato věda je možná právě na základě zkušenosti diana. A diána je vysvětlována jako upanidjána. Upa, tento prefix, znamená v sanskritu kromě jiného, blíz, z blízkosti. Ni je emfatický prefix upasarga. A diá znamená, <coughs> jestliže Myslíme z blízkosti a intenzívně jsme ve stavu diány. To znamená, že splýváme s objektem myšlení na základě jednobodovosti vědomí. Toto splinutí s objektem je vlastně základem toho, co se nazval fenomenologie vědomí, základem poznání vědomí podle pravdy, tak, jak Ne, Logos kromě jiného, znamená tež pravda. Tedy je třeba si uvědomit, že na základě pevné a pohodlné pozice těla a na základě správného dýchání, pak, přestože můžou existovat různé jiné vlivy, vědomí čistí objekt a sebe, Čištění objektu a sebe je jeden proces. To je třeba si uvědomit. A to je nejlépe právě nejlépe poznáváme v meditaci na dech. Zjemňování vědomí a zjemňování dechu se odehrávají současně, neodděleně. A zjevňování vědomí znamená též věvňování pocitu, který se dá říct je most mezi vědomím a objektem. A na základě pocitu, ve filozofii jogi, obzvlášť zdůrazňované v buddhismu, na základě pocitu právě poznáváme proces vysvobozování nebo zamotávání vědomí. Neb. To, co vědomí rozlišuje a proces rozlišení samotný je založen právě na rozlišení vědomí, na rozlišení pocitu. Podle pocitu, rozlišení pocitu, naše vědomí funguje. Buď tak, že se uváže, anebo tak, že se uvolní. Tedy uvázání pocitu a uvázání vědomí je jeden proces. Je třeba si to uvědomit ne teoreticky, ale hlavně ve vlastní zkušenosti. Osvobození vědomí a osvobození pocitu je tež jeden proces. Cítění neexistuje bez vnímání. A cítění a vnímání je to, co vlastně definuje veškerý obsah našeho myšlení. Podle cítění a vnímání se obracíme k objektu, Rozkoumáváme ho a stavíme se k němu. A to je třeba právě poznat v procesu meditace. Čili netřeba myslet, že jestliže myslíme nebo jestliže vnímáme něco jiného, nemeditujeme. My meditujeme v tom smyslu, že přestože jsme konfrontováni s různými věmi a s různými pocity, zůstáváme u meditačního objektu. A neopouštíme ho za žádných okolností. Jestliže jsme schopni takto pracovat, zjemňuje se současně naše vědomí a náš počitek. A počítek je vždy spojen s tělem. Čili práce na upamatování si nádechu a výdechu, Technicky a pána Saty, je práce na současném zjemňování vědomí nádechu a výdechu, pocitu nádechu a výdechu a nádechu a výdechu samotného. Tento proces tento proces není možné chápat odděleně. Jestliže ho chápeme odděleně, pak vlastně nemáme přístup do hlubších stránek této meditace. Nemáme přístup ke stavu. Pratyhara, diana a samáti. Tím, že se koncentrujeme na nádech a výdech, stane se to, ať jsme si toho vědomí či ne, stane se to, že naše vědomí se obrátí dovnitř. I když máme otevřené oči a posloucháme zvuky venku, jestliže. Naše vědomí se obrátí na dech, obrací se samo na sebe. Jestliže se o vědomí obrací samo na sebe, můžete sami udělat experiment, Co se stane? Vědomí nebude sledovat koncepty a tím pádem koncepty se vyprázdní, Konceptuální myšlení se vyprázní. Jestliže konceptuální vědomí se vyprázní a tato zkušenost je důležité, aby si každý udělal v meditaci. Pak rozlišení mezi subjektem a objektem postupně mizí. Můžete si udělat vlastní zkušenost, jestliže neoznačuju objekty své zkušenosti, jestliže o nich nesoudím, jestli jsou příjemné, či nepříjemné, jestli je chci nebo je nechci, jestliže nejmenuju věci, které vidím, to je strom, to je topení, to je stěna, to je Zuzana, to je Petr, to je Tomáš. Zdali pak pojem subjektu a objektu je součástí naší na zkušenosti. Co se týče dechu, některé traktáty, které se věnují meditaci na dech, popisují dech, který je příznivý k meditaci na dech, a dech, který, který je příznivý k kultivaci. Samády v meditaci na dech, a dech, který není příznivý v kultivaci samády v meditaci na dech. Dech, který je příznivý v meditaci na dech, je ten dech, za prvé, který není slyšitelný. A za druhý ten dech, který ve své pouti tělem nenaráží na žádné překážky, je plynulý. Teď k pochopení tohoto je právě důležité pochopit funkci saty smrti, neboli upamatování se, v češtině překládáme upamatování se jako bdělost. Co se děje, jestliže naše mysl je bdělá? To se děje v každodenním životě. A to se děje právě my praktikujeme meditaci na dech, aby jsme viděli jasně, že se to právě děje na dechu a na vědomí a počitku, které jsou s dechem spojené. Jestliže naše vědomí je vedeno faktorem upamatování se, faktorem vidělosti, co se děje. Naše vnímání se upevní. Jestliže je vidělost, vnímání je pevné. Jestliže není bdělost, vnímání není pevné. To znamená, že jakýkoliv. Objekt smyslu na nás udělá dojem, ztrácíme ten objekt, kterému se věnujeme a věnujeme se dali jiným objektům, které s tím objektem, kterým se chceme, kterému se chceme věnovat, nemají vlastně nic společného. Pro na tento stav není nic jiného než stav utrpení. Aby tento stav poznal jako stav utrpení, musí kultivovat jemné cítění, jemné vědomí a jemné objekty vědomí. Myslím, že yoga vašista je jedna krásná věta, kde Vašišta vysvětluje Rámovi, že jogín je jako, eh, eh, jako oko. Když i, ten nej, I to nejjemnější zrnko prachu, když se vyšpadne padne do oka, prispůsobí velké utrpení. Ten, kdo nezná jogu, je přirovnán k zadku. I když nás někdo kopne do zadku, protože tam máme hodně masa, nebude to moc bolet. Právě je tato jemnost vědomí, jemnost počitku a jemnost objektu, které tento počitek vnímání a vědomí vnímá, vede k hlubšímu pochopení, toho, co buddhismus nazývá, a co vlastně i tradice jógy nazývá, pravda utrpení. Buddhismus vlastně začíná cestu poznání a cestu víry, poznání pravdou utrpení. Pravda utrpení neznamená pravda eh, fyzického utrpení, ale především pravda strasti. Která v tradici jogi, to je jak buddhismu, tak i v Patanžáli Yoga Sutra, stejný princip, který je vyparjása, Vypariá se znamená prevrácené vědomí, prevrácené vnímání toho, co je prechodné jako to, co je stále. Právě pomíjivost všech světských jevů poznává jen jemné vědomí, jemný počítek. A jemné vědomí a jemný počítek nemůže existovat bez jemných objektů. Čili v buddhismu a v józe, celá kosmologie je založená na tomto principu. Svět není nic jiného, stejně tak jako v západním mysticismu, není nic jiného, než jistá manifestace vědomí. Myslím, že v komentáři k Patanjali Yoga Sutra Vyasa přirovnává vědomí k moři a vrity vědomí, aktivity vědomí k vlnám v tomto moři. LAMKÁVATÁRA SUTRA vysvětluje podstata a není nejsou vlny, není vítr, ale je voda. Ale my si Pomílení si představujeme podstatu vědomí, jakožto vlny, jakožto vítr. Když jsme začali chápat to, co vědomí skutečně je, ať už si to vysvětlujeme jakoliv, musíme se právě dostat do toho stavu u pan schopnosti intenzivně myslet neboli kontemplovat neboli meditovat na objekt vědomí zblízka a intenzivně, což vede k pohroužení vědomí. Pohroužení vědomí je jiný překlad Diana, kdy vědomí a objekt splinou v jeden celek. A tak Vědomí, se dostává do hlubších a hlubších stavů utišení. V meditaci na dech tyto hlubší a hlubší stavy utišení jsou přímo manifestovány kvalitou dechu, který se stává jemnější a jemnější, až nakonec mizí. Jestliže dech zmizí, to je vlastně ideální stav, kdy jogín se může správně věnovat fenomenologii vědomí samotného. Tento princip vlastně je společný ve všem autentickým tradicím. teď jsem dál jisté základní znalosti, které potřebujeme, aby jsme efektivně meditovali. Meditace na dech. V meditaci na dech existují samozřejmě, jako ve všech meditacích, různé vysvětlení, různé techniky. Ta tradice meditace na dech, s kterou se budeme tady zabývat, je vlastně, není tervádová tradice meditace na dech, ale je to tradice v severním buddhismu, tedy v Tibetu, v Číně a v zemích, které je z Tibetu a z Číny. Budismus čerpaný. Tato tradice je blíže spojená s tradicí v Dioze. V tom, že vlastně objektem není. Dech, který jogin vnímá u nosních dírek nebo na určitém místě, ale objektem se postupem času stává. To neznamená, že tato tradice je v protikladu z tradicí tak, jak většina z nás, kteří meditovali na dech, ji znají jako... Pozorovat na špičce nosu nebo na horním hrtu, ale postupem času meditující se učí věnovat se dýchání v celém těle. Tato tradice samozřejmě má velké výhody, jestliže se zabýváme například čínskou medicínou, která má obzvláště detailní poznání koloběhu energie v těle nebo tantrické tradice. A možno tuto tradici použít k tomu, aby jsme nakonec studovali i ty různé, čemu se, co se v čínské medicíně jmenuje, ty body akupunktury, které též můžeme sledovat, jak se nadechují a vydechují společně s dýcháním. Stejně tak i můžeme to použít na meditaci, na čakry, ne? energetická centra v těle, které jsou na tyto body tež napojené. A též i v čínské medicíně na studiu různých těch meridiánů, které spojují tyto body. No, ale to je dlouhé studium. Na každý pád, že je to možné, můžete se sami přesvědčit, jestliže se soustředíte na ty nejdůležitější body, třeba lauku nebo jungčen. Eh, eh, Tady tak uvidíte, že při nádechu a výdechu, jestliže se soustředíte, tak tež se jakoby rozširujou a zase scorknou. scorknou. V tradici Severního buddhismu existují dva druhy dýchání. To nacházíme pouze v severním buddhismu. V Abhidharma v Yogačára, Bůhmišástra a tak dále. Ne v Páni. Takzvané hrubé dýchání. Ne. Dech prochází nosními dírkami, a dýchací trubici jde do spodní části břicha. A jemné dýchání, které ve vysvětlení Abidharma Koša a tak dále, vlastně probíhá v každém pólu kůže. Vědecky řečeno, Každá buňka našeho těla se účastní v procesu dýchání. Bez tohoto procesu nemůže existovat. Proces meditace na dech je tedy. Ve všech tradicích vysjedňování jakožto proces zjemňování dechu současně se zjemňováním vědomí a počitku nádechu a výdechu. Ty se nedají oddělit. Tento proces zjemňování dechu, počitku dechu a vědomí dechu je tež, jak maga teravánová tradice vysvětluje, je společný jak vy, samády vypasany, tak i samády šamaty. Šamatové samády, jak budeme v detailnu probírat příští rok, je to samády, kdy meditující zůstává u stejného objektu. To znamená, objekt minulého, přítomného a budoucího vědomí bude stejný obraz. Zatímco vypasanové samády je samády pozorování jednoduše vysvětleno, můžeme vysvětlovat příští rok. V detaile je samády, kterému se říká khanika samády, kšanika samády, to znamená samády momentálního vznikání a zanikání vědomí a jevu, které vnímá. Na základě tohoto samády, vypasanového samády, právě meditující se učí v jedné mysli rozlišovat ty faktory vědomí, které tuto mysl, z kterých se tato mysl vlastně skládá. Které tuto mysl tvoří? Tak teď uděláme krátkou přistávku a pak se budeme věnovat meditaci samotné. V 11.15 to má končit, no? A když to bude končit o pár minut později, taky se nic nestane. Tak... Eh, další dáme, dáme meditaci. Jak dlouho jste zvyklí meditovat? tak dáme meditaci najpříliš dlouho, nepříliš krátko, dejme tomu 40 minut, jo? A přestávka jenom 10 minut, opravdu ne, <tějí významení> Usaďte se, prosím. Tak ještě pár slov. Kdo z nás už se věnoval meditaci na dech? Prosím, zvedněte ruku. Je někdo, kdo se nevěnoval meditaci na dech? Zvedněte ruku. Všichni se věnovali meditaci na dech. No tak v tom případě vysvětlení bude obzvláště krátké. Jestliže máme schopnost zůstat u dechu, u nádechu a výdechu, kterou jsme se naučili na základě pozorování nádechu a výdechu u nosních dírek. Začíněte si uvědomovat, že mezi nádechem a výdechem existuje pauza. Teto pauze se tradičně v józe říká kumbaka. Kumba je vlastně hrnec, nebo ličvání. A tento džbán je buď prázdný nebo plný. Čili máme antara kumbaka a bahya kumbaka. vnitřní kumbaka a vnější kumbaka. Vnitřní kumbaka je po nádechu, vnější kumbaka je po výdechu, kdy hrnec nebo džbán je prázdný. Většina z nás, a co je u nás většinou v našich podmínkách známe, je teravádová meditace, ve které vlastně objektem meditace je pouze nádech a výdech. Jestliže se zeptáte učitele v teravádové meditaci, co je mezi nádechem a výdechem, řekne vám, nezabývejte se tím a nebude vás to rozpilovat. V severní tradici meditace na dech, tedy v Tibetu a v Číně, která je hlavně založena na jogačáře Bůmišástra, kterou se tež částečně budeme zabývat příští rok, já vám tež předám jistý preklad nebo částí této, tohoto traktátu, které se nás bezprostředně týkají. A v této yogačára bůmi šástra od Asangi nebo podle čínské tradice od bodhisattví Maitre samotného. Vlastně proces zjemňování dechu, který je základ celé této meditace, se děje právě hlavně na základě těchto, stejně tak jako v Pránajámě, na základě kumbaka, vnitřní a vnější kumbaka. Čili, jestliže Máme zvyk meditace na dech a jsme schopní zůstat u dechu, aniž by jsme byli rozpilováni jinými předměty. Meditující se začíná věnovat tež nejenom nádechu a výdechu, ale též té fázi mezi nádechem a výdechem, Odpoledne vysvětlíme ty cvičení meditaci na dech, které jsou stejné ve všech tradicích. První cvičení je, že meditující je si plně vědom nádechu a výdechu, jestli je dlouhý, nebo nádechu a výdechu, jestli je krátký. V terevedové je tradici je to na základě dotyku, jestliže dotyk u nosních dírek nádechu a výdechu je dlouhý doslova, pak dech je dlouhý, jestli dotyk je krátký, pak dech je krátký. V sutře Anapána Sati suta. Máte krásný příklad Bama což je v Indii až ještě dneska nebo na Šri Lance můžete vidět, ty, co leští kůži, mají kolo, ne? s kterým otáčejí. A jestliže otáčejí rychle, co se děje? To je jako... Krátký dech, jestliže otáčejí pomalu, je to jako dlouhý dech. Hm? Takové je tam přirovnání. Čili jestliže ten dotek trvá dlouho, pak je, to dlouhý, pak je to dlouhý dech. Jestliže ten dotek trvá krátko, pak je to krátký dech. Netřeba myslet, že krátký dech je horší, dlouhý dech je lepší. Naopak vlastně to poznáte sami ve stavu hlubší koncentrace dech se zkracuje a zjevňuje. Až ve stavech hlubší a hlubší koncentrace vlastně mizí. právě proto a na pána satisuta nejprve vysvětluje uvědluje eh digham asasanto digam asasamiti pajanati digam asasanto digam asasamiti pajanati dých nadechuje dlouhý dech má plné vědomí toho s jasným rozlišením že nadechuje dlouhý dech když vydechuji dlouhý dech, mám jasné pochopení, jasné rozlišení toho, že vydechuji dlouhý dech. A to stejný zkrátky můj. První dlouhý, pak krátký. Protože jestliže koncentrace se lepší, dech se zkracuje. Ale nejprve se uvolníme a dech bude dlouhý. Teď, jestliže meditující má schopnost zůstat vlastně po celou dobu meditace u objektu meditace a nebýt rušen jinými objekty, pak se začíná systematicky věnovat právě té pauze mezi nádechem a výdechem. S tím pochopením, že jestliže nádech a výdech je dlouhý, ten mezidech bude krátký. Jestliže nádech a výdech je krátký, mezidech bude dlouhý. A s tímto vědomím, neboť vědomí je to, co je, co určuje všechny jevy, To je to nejdůležitější, co je třeba pochopit ve fenomenologii vědomí. Vědomí určuje všechny jevy. Samyuta Nikája doslova říká Čité na najaté loko, čité na parikasati, ekadama sa eka damasa, sabbe dama vasam anvagu. Svět je veden vědomím Svět je kontrolován vědomím. Všechny jevy naší zkušenosti jsou v moci jednoho jevu, které se nazývá. Právě vědomí čita. Jestliže praktikujeme autentickou jogu, měli bychom vlastně přijít k této zkušenosti. Jestliže se vědomí začne věnovat kumbaka, tedy stavu, kdy nádech a výdech je ukončen, kdy nádech je ukončen a výdech ještě není, nebo když výdech je ukončen a nádech ještě není, jestliže se vědomí věnuje tomuto úseku, pak tento úsek jelikož se vědomí mu začíná věnovat, se stává čím dál jasnější. A to se neděje silou, jako v začátku pranajamy. Meditující se snaží kontrolovat délku nádechu a výdechu a délku zadržení dechu. Vůlí, to se děje pouze pozornosti. Vasubandhu v Abhidarma Kousha říká, že tato meditace je čistá moudrost, která existuje pouze, nevím jestli je to jeho předsudek, pouze v tradici buddhistické. To znamená, že vědomí a objekt je řízeno pozorností. Jestliže pozornost spočívá na nádechu a výdechu, nádech a výdech je jasný, Jestliže pozornost počívá na právě tom úseku, kdy nádech končí a výdech ještě se neobjevil, nebo výdech končí a nádech se neobjevil, pak tento úsek se stává ne silou vůle, ale silou pozornosti, se stává jasnější a jasnější a tím pádem i samozřejmě delší. Bez použití vůle. Proto v, v tradici Abidharma pozornost se jmenuje kormidlo vědomí. Kormidlo lodí vědomí. Vlastně Pozornost řídí vědomí. A proces meditace šamata a vypasana v tradici, s kterou se budeme zabývat příští rok, tedy v tradici jogačána, vlastně celý proces meditace šamata a vypasana je založen na poznání, pozorování. Pozorování v sanskritu se nazývá manasikára, což znamená dělání objektu ve vědomí. Manasi je lokativ, manas, mysle, a manasi v vědomí, kára je dělání. Dělání objektu ve vědomí je kormidlování vědomí. tak jako auto bez volantu je nemá funkci, nebo loď bez kohomidla nemá funkci. Náš proces poznávání objektu závisí na tom, jak použijeme tuto funkci, právě kohomidla. Podle ní, pak vědomí, poznává jasně nebo nejasně. Jestliže kormidlo je pevné, pocit a vnímání se upevní. Jestliže kormidlo není pevné, pocit a vnímání je chaos. Čili, aby se vědomí hnulo, potřebujeme kormidlo a potřebujeme veslo. Veslo je vůle, která musí existovat v každém momentě procesu poznávání objektu. A to, co mu umožní, aby tento tím to objektem jasně prošlo, je právě pozornost, která se upevňuje ve stavu meditace. Jedině pozornost, která je upevněná, může objektivně zkoumat předměty. A to je prýmý vztah mezi pozorností a koncentrací. A tento prýmý vztah mezi pozorností a koncentrací je právě umožněn faktorem smrti. Neboli k dělosti. To budeme zkoumat více v detailu v příštích hodinách. A teď máme čtvrt na dvanáct tak dáme si 40 minut meditace, pak si dáme hodinu pauzy na oběd a pak si dáme zase další vysvětlení a další meditaci. Hm?